«Я сказав би, твердий та незалежний». «Ну, як хочете, графи, так і кажіть, нехай так і буде». І позаяк Сен-Жермен не відповів, принцеса не втрималась. «А що ваша світлосте?» Та граф уперто зберігав мовчанку хвилин п'ять, доки не спитав. «Якби ваша високість поставилась до того, що я спробував би просватати юну принцесу Анхальд-Сербську, Нашу твердохарактерну Софію Фредеріку Августу за Карла Петера Ульріха, принца Голштинського. Спочатку вона не зрозуміла, потім сен-Жермен побачив, як розширені очі принцеси наливаються абсолютним божевіллям, тож поквапився уточнити, тобто перепрошую за неточність. Власне, віднедавна він уже не є наслідним принцем. Голштинським Карлом Петером Ульріхом. Якщо точніше, тепер він – великий князь Петро Федорович, котрий з часу має успадкувати престол Російської імперії. Нещасна принцеса Йоганна Єлизавета позаткувала, не зводячи вирячених очей із графа, доки не вперлася спиною в одне з розлогих дерев. Потім її ліва рука повільно поповзла до серця. «Ну, чого ж ви, мовчите, ваша високосте?» – щиро здивувався Сен-Жермен. «Ну, будь ласка, скажіть, чи до вподоби вам моя пропозиція?» ну – -мо. Та Йоганна Єлизавета вбито мовчала. Осінь 1743 року від Різдва Христового. Петергоф. «Ну, графе, сподіваюся, ви привезли добрі вісті». Я теж сподіваюся на це, ваша величність, адже, не маючи добрих новин, я просто не насмілився би приїхати в Росію. Вони зупинились біля статуї мармурової Данаїди, з діжки якої лився нескінченний потік води. Тут, у затишному Петергофі, Сен-Жермен почувався значно комфортніше, ніж у чудовому майже людяною застигло-пекельною красою Санкт-Петербурзі – котрий навіть посеред білого дня здавався мертвим, попри кипіння і вирування столичного життя. Чи це відчуття виникало тому, що під дерев'яними настилами тротуарів, під фундаментами пишних будівель величних храмів, графіві постійно вижались цілі шари кістяків та напівз'їданих хробаками трупів. А що доброго може вирости на кістках? У Петерофії все було теж не надто справжнім, але, на відміну від столиці, теплим, чарівливо-казковим. І Сен-Жермен вкотре щиро подякував вищим силам, що хоч би цього разу йому не довелося занурюватись у черево міста, котре він порівнював подумки з кістяком біблійного Лев'ятана. Згідно з Таннахом, або оригінальним текстом Старого Заповіту – Пророка Йу проковтнув зовсім не кит, а морське чудовисько Лефіан, по давньоєврейській лев'ятан. Різниця між цими тваринами стає більш очевидною, якщо взяти до уваги цікаву обставину. З інших священних єврейських текстів випливає, що м'ясом лев'ятана колись ласуватимуть праведні Божі, тобто, на відміну. Від китового це м'ясо є кошерним, отже лев'ятан – то насправді ніякий не кит. Слухаю вас уважно, графе. Сен-Джермен набрав повні груди повітря і видав заздалегідь заготовну фразу. «Я об'їздив усю Європу, намагаючись виконати дружнє прохання вашої величності. От якою є моя скромна думка». Підходящою партією для великого князя Петра Федоровича має стати Софія Фредеріка Августа, принцеса Анхальд Цербська. Після цих слів на алейці біля фонтану із мармуровою данаїдою запанувала мовчанка, яку порушували тільки м'який плюскіт струменів води та шелестіння вітру в золотавих кронах осінніх дерев. Так, мушу визнати, логіка у вас, чоловіків, і справді дивна, мовила нарешті імператриця, коли мовчанка стала нестерпною. Але ж ваша величність. Так, я пам'ятаю, графе, пам'ятаю, кивнула Єлизавета Петрівна. Я сама вирішила довіритись вибору чоловіка, причому чоловіка, віддаленого як від мене, так і від справ усіх європейських дворів. Але це аж ніяк не означає, що я не вимагатиму від вас жодних пояснень та обґрунтувань вашого рішення. Оскільки рішення це видається мені щонайменше дивним, якщо не сказати... Зробивши ще суворіше обличчя, імператриця коротко мовила «Поясніться, графе!» І з задоволенням надам вашій величності будь-які необхідні пояснення, а граф шанобливо вклонився. Обличте, будь ласка, етикет!» слухаюсь. Ваші величності, для початку скажіть, чому ви обрали кандидатку, що належить, до, з дозволу сказати, такої збіднілої, ні, чого там, злиденної фамілії? Якщо великий князь Петро Федорович удався у свого діда, то його, як і великого імператора російського Петра, мають приваблювати дівчата саме з незаможних родин. Хмм. Ви натякаєте на мою венценосну матінку, імператрицю Катерину? Але ж ваша величність самі згадували під час минулої нашої розмови, що імператриця Катерина з'явилась на світ не в розкішному палаці, а у бідній селянській хатині. Ваша правда, графе, я справді про це говорила, то ви вважаєте... Як кажуть у вашій землі, яблучко від яблуньки недалеко падає. У так званих примхах великого князя Петра Федоровича доволі легко вгадується схильності його великого діда. Що ви маєте на увазі, графе? Молодий цар Петро починав з потішних солдатських полків та іграшкових корабликів, а закінчив славетними вікторіями, перемогами на полях численних битв. Так само і великий князь Петро Федорович бере за приклад одного з найславетніших вояків сучасності – пруського імператора Фрідріха Великого. Ваша правда, графе, Фрідріх – то його справжній кумир. До речі, наскільки мені відомо, батько принцеси Анхальцербської, принц Християн Август, перебуває на службі в імператора. Це справді так, Ваша величність? А чи принцеса Анхальд-Сербська не перетягне – Чашу Терезів – долі Російської імперії на бік Прусії. Не треба боятись цього, ваша величність. Ви так вважаєте? Вважаю. Чому? Бо, по-перше, принцеса Анхальцербська поріднена не тільки з королівськими сім'ями ворогів Росії, Прусії та Швеції. До речі, про цю спорідненість графе. Але й Англії також. А наскільки мені відомо, навіть граф Бестужев Рюмін вважає союз з Англією вкрай – корисним для вашої держави.